Goizeko kafea. Sendaabellarren inguruko ezagutza mendeetan zehar belaun aldiz, belahun heldi, transmititu izan baita hasien batera hasiera batean ahhoz, noskia uzaukoan eta gaur egun dagoeneko idatzi ere, Eta, beno, ahi, justu, ba, zen dabe larriek dakitena idatzirik ere, badu Garbine Larrea e, iturraldek. Eta biharren daian baleak elkarteak gomidaturik atxaldeko zeitar dietan, baleakeko sola zaldietan izango da pera, baina aurretik, eta bilaldian usatzeko ere, gurera gomidatu dugu Garbine Larrea egunon. Kaixo egunon. E, bueno, ba, esan bezala, eh kaso honetan Sendabelarrek dakitena, eh liburua itsaki hartuta izango zaitu Hendaian, e, berrogeita bost Sendabelarren propietateak ezagutan hasteko, ez? Bai idatzeriko liburua duzu, honakoa. Bai, liburua 45 Sendabelarren inguruan egin genuen, ezenrrxa izan autapena. Eh itzaldietan etortzen jendea 10 eh batzuk la dan ditudan da berie esaten देत ba, bai eh ez aukera egitea ta, ta bueno, bai, injusto izateko arrisku horrekin ez e, orduan bueno hautatu benituen gertukoa agenituenak eskura genituenak e, batzuk oso ezagunak haura jendeak e, oso ezagunak izateratik askotan gutxi etxe egiten dituenak ere gero batzuk ba, e, erabilera puntualagoak dituztenak baino ekarpen e, ona egiten dutenak orduan Bueno, ba, bai, berrogeita osten autapen bat egin genuen, hola lan mardul bat egiteko, e, eta, bueno, e, ikusten da, liburuak bere bidea hindu. Ondoren, zendabelar baratzea argiteratu genuen iaz, ikusi genuen nuelako, ba, zendabelar egin dakiten aliburuan, gure planta benduazen, e, ezagutu e, bildu erabili, ez? Eta ikusten genuen, ba, ezagutu bildu hortan ba, landatu zegoel, la, azende asko kidatzea dagoa izunik hori bau, katagoneko baratzean no, olorat egian, ez? Orduan... Bueno, ba bailegubigarren planteamendu bat, e, norberak landatzea eta hartara ba prozesu osoa ba, norberak egitea. Bai, ziren egia bak garai batean ez ba sendabelarren bila mendira, ez? E, joaten ginela, edo joaten zirela, sekitenek eta ezagutu edo ezagutzen ez zutene gaur egun hori berbada galdua da eta liburu baten beharra bada, ez? E, dagoeneko e, jende gutxi ke badu jakituria hori. E, e, be... Bueno, beira fiska bat aukas erari kontra egiten dizuez eta planteamendu nei kontraiten diot, eginetan. Bai. Eh? bai, bai. E, batetik, e, mendia joan gabe, beheragoko bidebastara askotan, hirietan ikustetugu. E, Donostian egin izan ditu denean, zendabelarrak e, biltzeko eta irterak irlan biltzen ditugu, baina beti hiri erdigunetik abiatzen gehaiz. Eta erdigunean ikustarazten diet zenba, zendabelar nagon zirriztuetan, ormatan, orduan, bueno, izaten da, Eh, hori, ba lehengo apurtzia, ez? Eh, badaudela sena. Larrak, no ski ez ditugu bilduko, ez ditugu erabiliko kutxaduragatik, baina egon badaude. Eh, kontrural ez ditugula ezagutzen da testuruei ez uh -huh. ez identifikatzen, ez? Gero, eh, jakintza ugaltzen ariot da. Nik ontan hasi nintzenean banun uste hori, planteamendu horrekin hasi nintzen, baina e, urteekin eta arituan poderioz iritsi aldatu det, ez? Ikusi goena transmisio hori esan duzu moduan hau zegin zen, eta badiru diaozkoa bai, izan denak, e, bueno, balio gutxiago izan du, ez azerioa, ba, e, ez azi hurra, hemen osasuna zaidea, orduan, bueno, ez da zidagarria zendeasko denzat. Eta ikusi goena zendeasko, koharra hartu ditula, nere ditzaldetan etortzitza, eta izu peira, taunkigarria ditzen zait, e, au, nere monak idatzi zu, nere kartetikoa errona txiki bat, agure txiko uken du da, ez? Torea egon idatziaba dago, ez da transmisio bat, ba hori ba eskola bidez ez da egon holako eh ba bueno, ez forma kuntzarik eta eta ere eh ba jakintza u bilseko eta sistematizatzeko aleginik eh orduan oraindik egiteko asko dago e, nik eh hau argiak eh liburu eitea proposatu zirenean eh zanien, benetan behar dugu beste liburu bat eidea liburu asko daudez? bez orduan mm. aurreketan egin zer daukago esareko berria Bago e, ba dago zerbait berri esateko eh Eh, orduan eh, jarri ginen barakatzen eta ikusten da bai ezazu ba evoluzio ba etengabe on dagoen dela. Eta asko ikertzen diala, etz, farmazian, botanikan, e, gizakia gurendik, senda ikertzen segitzen dut, segiko du. Uh -huh. e, Zentsu eta ba, nor de onork ezagutzen du, ezt, e, seniden artean, edo lagunen artean, ba, ukenduak edo, e, senda ere baliatzen bituztenak, e, eta askotan jendeare, e, arritzen da, ez, ba, senda hori, ez dakit, ba, ukendu milagroso bezala, ba, infekzio baten aurka edo erabiltzen duelarik, enolako eragina duen, azken batean, botika guztiek oinarrian hori dute? Zenda Belarra? Hori, hori bai, bai. Bueno, ikuken du milagrosoak, grazia ez deniterminuak, esan oidez, bai, balioan hitzeko adiala ez, baina bila, justu nik liuruan bat ipinienun milagritos eh, urmeasku aldean horla deitu izan zaio. Baina bueno, ba, baina ba, formula tradizional asko, eta hornik hor nik esan hori, dete, hori gure ondarei material bat da, ez, ez dago e, liburuetan jasoa, baina belaunaldi, belaunaldi, transmititu da, eta hor e, bago e, praxis bat, badu jakintza bat, e, zena belarrak behuren artean ezkontzea ez da erreixa, e, ondo egin behar da e, asoziazio hori ez, Eta eta hor badago praktika bat eta arituan eta erabillean poderiozikatzen da. Orduan, e, formulazio hieek benetan noretzat aintzat hartzekoak dira eta jendeak ba e, ondo egiten ditu. Orduan, nei arriskuak eta aipatze dizkenean esati eta hemen arriskuak gertu zian e, Dr. Google-i galdera ekiten hasi gineanian, ez? Googleen e, ikusi right. dut ez landare nolakuak, eta kinolakuak eta hasi naiz inungo e, referentziari gabe e, irakurtako dena sinistuz, ez, Orduan Esan hori dut, ba, txetik dakarkizun hori ia beti ondo dago, hor e, e, iztripua keztiagertatu. Eta ikusten duguna da, ba, balioan hitzeko ukenduak behar ziala, ba, ba, justu gaur egun dauzkagun e, aukerak ez zeuden garaibatian, ez? Ukendu batek behar balio kolpetarako zunkolpetarako zaurietako gaiztotuen zat, orduan, gizakiak horrela nasko hindu. Eta gero azudioz duna, ba, Ba, bueno, botika asko eta asko, sendabelarren prinsipio aktibo jakinaka isolatuta iz, egiten dira. ez? Orduan ba, niri hagueneko landa buruk esan zidan espaldi, bueno, ba, botiken aitona monak hauek ez? Gertatzen dena da, sendabelarren kasuan, daukagula sendabelarren komponente guztia, totu huma, esaten zaiguna, dena dauka, ez? Ba, txutan ez, egu, interesatzen, agian printzipio bat izolatuta pilula eta eta eta intelexenteagoa da, ez? Hortuan, bueno, ba, niretzat nikurtza egiteko, ba, eraz berdinak diak. Ongida. Eh, liburu ba e, senda bela roye moduak, ez? Ere, astarte jozu, zen e, aipatu ditugu kenduak, baina badira infusio edo beste mm, modu asko vai. ere, ez, azken batean. Hori da. Bai, hau liburu ez bada praktikoa, ba, ez da ezartarako, ez? Es zendei no izanoidota ba uzena ez da literatura denbora pasakoan. naiz ba, batzuk ba eh kontsultarako erabiltzen dutela ez nere itzalditagara zende zedenen sarenen liburu aztimaratutan markatuta fikindu eh, da horrek poz ematen Nire nere liburuakola daude erabil egiten seinale da ez orduan ikusten genun ba hori hainbat lekutan ja badago euskalherrin ezanitzen ait bat lekutan, eh, eh, lekutan eh, tradizio eta kultura handia dago gaihonekin orduan eh, aiei zerbe berrian, ere eman behar genien. orduan eh, inditugunak dea ba hainbat E, ozpinetan e, ipintzea, hainbat teknika ba, e, apur bat ez ezaguna guak dianak ez. Noski tradizionalak diana jaso ditugu, nik esan oidet e, nik luro egin alizateko aurretik zende asko egin dula lan, nik horritzen propioak aipatzen ditut, e, niretzat puntxezkoa da Euskal Herrian esparruentan lan indun hainbat zenderen e, izenak izatea eta ari e, bat egitea, e, ai gabe ezginalako iritsiko gontara, ez? Eta eta bueno, noretzat ikustea haiek egindako ekartzen horiek ere e, zabaltzea, ba, beharrezkoa berrezkoa zait zaiz. Mhm, ongi da. Ba, hitz ordua ostegun honetan Atxaldeko 6 tardietan, baleak elkartean hortzi izango saitugu garbine eta Hai. bueno, ba, izan bezala oro ke, ba, bertan izango bitu xietasun gehiago eta ez dakit ba, helako sola aldietan aipatu duzu, ba, jende hurbiltze zaizula, bere amoia du etzeko RZ-rekin halakorik ere Bai, daitez, daitez. Bai, bai, gertza te. nik e, gehiago ikasten dut eurengandik, eh. E, zait hau e, ohar bezala esan praktikoa itsate. Ordua, nik e, aldala liburuaz ez asko egiten, hitz egiten dut une honetan eskuragarri ditugun sei landarei buruz aukera egiten dut une hontan zer daukagun eskura hartara jendea ba momentuan bertan, ez? E, ba, zerbait egiten eta ikustea baita ere, garaian garaikoa eta sasoikoarekin ba dezakegula gure etxeko Bat. Ongi da, e, zeintzu bire zeioiek? Orendik ez zitu dautatu behirak, gauran gatzaldean egin behar duzmen dikuntabat, ze hurrenik txikori belarra izango da, e, akaso asuna ere aukeratuko du, birika belarrak badaude, e, orendik zalantza daukat. Uh -huh. Ongi da, ba, momentuz eh, horrek ikeratzen gara, esan bezala gehiago jakin nahi duenak, baen baleak elkartera urbiltzea biar zeiterdiatik goiti, e, baen nahiako hiri e, erdian. E, Garbine, mi esker, hurren Benetan, horri izan, onditan, aio bai, aio. Aio.